Давати. Часто на письмі і в усному мовленні надоживає дієсловом «почати», «починати». Одержавши цю звістку, Галя почала плакати. Почувши це, він почав сміятися. Хоч це дієслово має далеко вущу сферу вживання, ніж відповідні слова в російській мові «начать», «начинать», де цілком природно звучать фрази Получив це звістке Галя почала плакати. Услышав это, он начал смеяться. В українській класичній літературі й фольклорі дієслово почати виступає тоді, коли мовиться про початок якоїсь дії. Коли почав орать, так у сопілку не грать. Номес. А Настя вже 16 рочок починає. Марко Овчок. Коли у фразі нема наголошення про початок дії, а мовиться про якусь дію взагалі, чи про перехід від одної до другої, тоді наша класика і фольклор уживали дієслово «стати». «Стала вона до Діброви учащати», – Марко Вовчок. «Ждала-ждала козаченька, та й плакати стала народна пісня». Ой, став козак, цар зілля копати, Стала над ним зазуля кувати. Народна пісня. Привести і призвести Дієслова «привести» і «призвести» дуже подібні одне до одного, і, мабуть, тому трапляються помилки, коли дієслово «привести» виступає замість «призвести». Ця задавнена хвороба привела до ускладнень і трагічного кінця Її слово «привести» ставимо в його безпосередньому значенні І справді, чому вона не йде Ходімо силою її приведемо Панасмирний Або в переносному значенні Породити Один у другого питаєм На що нас мати привела? чи для добра, чи то для зла, Шевченко. Чи у таких висловах, як «привести до пам'яті», «привести в рух», «привести до рівноваги» тощо. А коли мовиться про щось таке, що спричинилось до певних негативних наслідків, тоді послуговуються дієсловом «призвести». Рана загоювалась, але виснаження і застуда призвели – до захворювання на туберкульоз, скляренко. Отож, у наведеній вищій фразі треба було поставити дієслово призвести. Задавна хвороба призвела до ускладнень. Приймати участь, брати участь, приймати пропозицію, ухвалювати пропозицію. Недобре надруковано в одній районній газеті, у збиральній кампанії прийняли участь не тільки школярі, а й старі люди села. Тут треба було написати «взяли участь», як і в інших аналогічних випадках. Чув Прохор, що Зінька брала участь у виставі. Шиян. Її слово «приймати» буде слушне там, де воно має значення «одержувати, перебирати». Месники дуже приймуть мою зброю, Леся Українка. Брати, ну нема часу балакати, приймай гроші, словник Грінченка, зачислювати до установи закладу організації. Приймали там мене в селі до комсомольських лав, на гнибіда. Давати комусь притулок, пригощати. Прийняв його бородай на зиму за харч та одежу пана Смирний, вважати за когось. то ви мене приймаєте за вітрогонку, нечуй Левицький. Забирати. Лаврін прийняв дробину, нечуй Левицький. Не гаразд буде по-українському сказати «прийняти пропозицію». Треба схвалити пропозицію, якщо присутні на зборах поставились до запропонованого прихильно і ухвалити пропозицію, якщо пропозиція стала резолюцією зборів.